Și după ce a sfârșit toate aceste cuvinte ale sale în auzul poporului, a intrat în Capernaum, iar sluga unui sutaș, care era la el în cinste, fiind vă, era să moară. Și auzind despre Iisus, a trimis la el bătrâniși ai iudeilor, rugându-l să vină și să vindece pe sluga lui. Iar ei venind la Isus l-au rugat stăruitor, zicând, Vrednic este să-i faci lui aceasta!" Căci iubește neamul nostru și el ne-a zidit sinagoga. Iar Iisus mergea cu ei și nefiind el acum departe de casă, a trimis la el prieteni zicându-i, Doamne, nu te ostăni că nu sunt vrednic ca să intre sub rământul meu. De aceea nici pe mine nu m-am socotit vrednic să vin la tine, ci spune cu cuvântul, și se va vindeca sluga mea. Că și eu sunt om pus sub stăpânire, având sub mine ostaș și zic a acestuia, dute și se duce, și altuia vine și vine și slugii mele face aceasta și face. Iar Iisus, auzind aceasta, s-a mirat de el și întorcându-se a zis mulțimii care venea după el, zic vouă că nici în Israel n-am aflat atâta credință, și întorcându-se cei trimiși acasă au găsit sluga sănătoasă și după aceea s-a dus într-o cetate numită Nain și cu el împreună mergeau ucenicii lui și mulțime multă. Iar când s-a apropiat de poarta cetății, iată scotea un mort singurul copil al mamei sale, și ea era văduvă și mulțime mare din cetate era cu ea. Și văzându-o, domnul i s-a făcut milă de ea și a zis, nu plânge. Și apropiindu-se, s-a atins de sicriu, iar cei ce-l duceau s-au oprit și a zis, tinere, ție -ți zic, scoală-te. Și s-a ridicat mortul și a început să vorbească și l-a dat mamei lui. Și frică i-a cuprins pe toți și slăveau pe Dumnezeu zicând, „Prooroc mare s-a ridicat între noi și Dumnezeu a cercetat pe poporul său. Și a ieșit cuvântul acesta despre el în toată iudea și în toată împrejurimea. Și au vestit lui Ioan ucenicii lui despre toate acestea. Și chemând la sine pe doi dintre ucenicii săi Ioan, i-a trimis către Domnul zicând, tu ești cel ce va să vină sau să așteptăm pe altul. Și ajungând la el, bărbații au zis, Ioan Botezătorul ne-a trimis la tine zicând, tu ești cel ce va să vină sau să așteptăm pe altul. Și în acel ceas, el a vindecat pe mulți de boli și de răni și de duhuri rele și multor orbi le-a dorit vederea și răspunzând la a zis, mergeți și spuneți lui Ioan, cele ce ați văzut și cele ce ați auzit orbi văd, știopii umblă, leproșii se curățesc surzi aud, morți în viață și săracilor le se bine vestește Și fericit este acela care nu se va sminti într-o mine Iar după ce trimișii lui Ioan au plecat El a început să vorbească mulțimilor despre Ioan Ce ați ieșit să priviți în pustie? Oare treste e de vânt? Dar ce ați ieșit să vedeți? Oare om îmbrăcat în haine moi? Iată ce ce poartă haine scumpe și petrec în desfătare, sunt în casele regelor. Dar ce și să vedeți? Oare are proroc? Da, zic vouă, și mai mult decât un proroc. Acesta este cel despre care s-a scris, iată, trimit înaintea feței tale pe îngerul meu, care va găti calea ta înaintea ta. Zic vouă, între cei născuți, din femei nimeni nu este mai mare decât Ioan, dar cel mai mic în împărăția lui Dumnezeu este mai mare decât el. Și tot poporul auzind și vameșii s-au încredințat de dreptatea lui Dumnezeu, botezându-se cu botezul lui Ioan. Iar farisei și învățătorii de lege au călcat voia lui Dumnezeu în ei înșiși, nebotezându-se de el. Cu cine voi asemăna pe oameni acestui neam și cu cine sunt ei asemenea? Sunt asemenea copiilor care șed în piață și strigă unii către alții zicând, V-am cântat din fluier și n-ați jucat, V-am cântat de jale și n-ați plâns. Căci a venit Ioan Bodezătorul nemâncând pâine și negustând vin și ziceți, Are demon! A venit și fiul omului mâncând și bând și ziceți, Iată om mâncăcios și băutor de vin, Prieten al vameșilor și al păcătoșilor. Dar înțelepciunea a fost găsită dreaptă de către toți fii ei, unul din farisei l-a rugat pe Iisus să mănânce cu el și, intrând în casa fariseului, așezut la masă și iată era în o femeie păcătoasă și, aflând că șade la masă în casa fariseului, a adus un alabastru cu mir și, stând la spate lângă picioarele lui, plângând, a început să ude cu lacrimi picioarele lui și cu părul capului ei le ștergea, și săruta picioarele lui și le ungea cu mir. Și, văzând fariseul, care îl chema, se a zis în sine: Acesta de-ar fi proroc ar ști cine e și ce fel e femeia care se atinge de el, că este păcătoasă. Și răspunzând, Iisus a zis către el: Simone, am să spun ceva, învățătorul le spune, zise el: Un cămătar avea doi datornici, unul era dator cu 500 de dinari, iar celălalt cu 50. Dar neavând ei cu ce să plătească, iertat pe amândoi. Deci care dintre ei îl va iubi mai mult? Simon, răspunzând, a zis, O cotesc ca acelea căruia i-a iertat mai mult." Iar el a zis, Drept ai judecat." Și întorcându-se către femeia, a zis lui Simon, Vezi pe femeia aceasta, am intrat la casa ta și apă pe picioare nu mi dat." Ea însă cu lacrimi mi-au dat picioarele și le-a șters cu părul ei. Sărutare nu mi dat." iar însă de când am intrat n-a încetat să-mi sărute picioarele. când lemn capul meu nu l-ai uns, ea însă cu mir mi-a uns picioarele. De aceea zic, iertate sunt păcatele ei cele multe, căci mult a iubit, iar cui se iartă puțin, puțin iubește. Și a zis ei, iertate îți sunt păcatele. Și au început ce își-a împreună la masă să zică în sine, Cine este acesta care iartă și păcatele? Iar către femeia a zis, Credința ta te-a mântuit, mergi în pace.